Doncs resulta que han venut a casa del costat, tu. Què sabies, tu? Són una parella jove, la petita que la viuda i el seu ama. Ben, bé, no sé pas si estan casats, eh? Diu, no sé, no ho no deuen estar pas perquè no me'n recordo. O poder, sí. O potser sí que ho estan. La seva germana sí que es va casar, diria, amunt de Terrassa. I diria que viu allà a Terrassa. Però aquesta petita, ara no em sona. Marta es diu ella. Ell, ara no me'n recordo com es diu ella, però ella es diu Marta. Van venir un dia a buscar les claus per veure la casa. I és que nosaltres, saps què? Que tenim unes claus aquí a casa. Saps què passa? Que els privetaris ja són grans, viuen a Barcelona, ja no venen pas. I em van trucar i em van dir que vindrien uns nois a buscar les claus i que jo els hi deixés, que entrarien tots sols a casa. Home, no els hi hagués deixat pas, eh? Vols dir? Oh. És que van entrar tots dos sols a veure la casa, eh? No els va acompanyar ningú. I si s'arriben a quedar a dins com això que expliquen a la tele dels Ocupa, saps? Home, però llavors vaig veure que aquesta de nena, la de Cala Viuda, i em va treure una mica més de confiança perquè almenys la coneixia, saps? Però sí, si sí, tu. Van venir tots dos, van agafar les claus, van entrar van remarirar-ho tot, però jo no sé què van mirar i què no, perquè jo no el vaig acompanyar pas, eh. Però vaya que al cap d'una estona em van tornar a les claus i em van dir que els hi havia agradat molt, però que no sabien pas si se les comprarien aquesta casa, perquè escota, deu valdr un bon pico. o jo no sé per quan la ven, eh, la veritat, és que és una casa maca, eh, i gran, o deu tenir unes 5 o 6 habitacions segur, és més petita que la nostra, però fa gatge, eh? fa goig. Ara fa dies que no hi entro. A veure si un dia d'aquests m'hi acosto a saludar-los i puc entrar una mica a veure si ho han arreglat gaire o què. Però jo no, jo no he viscap rabon bordi de traure mobles ni, ni aquestes coses, eh? no. És sí, que aquesta gent la tenien ben cuida de la casa, però ja no venien, ja no venien, no. I els seus fills no la volien pas. Ja veus tu quina llàstima, oi? Una casa que fa tan gotx com a, com aquesta i tan gran, no? I no la volien. No és que no sé pas què els hi feia falta. No la volien i au, se l'han venuda. Oi, una pena que tenien ells, oi, ho no ens que no se la volien vendre pas. A ells els digues que et il·lusió que fasel que dicen els fills, oi? Però noia, no ha pogut ser Mira a mi em va trucar a ella, que és més sorda que una tàbia, pobra, s'ha quedat ben sorda tu. No ho era pas abans, eh? No, però noia, ara no hi sent gens. A mi també em passa a vegades que no hi sento gaire, però no pas com ella, eh? perquè jo xerro i me m'antero de tot, però ella no. Ella només xerra i xarra perquè no sent res del que li diguis. No res de res, res de res, tu. Pobra dona i el seu marit que li va dient tot el que jo li vaig dir, saps? Doncs em va trocar i em va preguntar que nosaltres a veure que ens semblaven. Dona, nosaltres no hi hem de dir per res, és casa vostra, no nostra, oi? Però s'agraeix, no s'agraeix, sí, perquè, clar, nosaltres que estem acostumats a viure ben sols i aïllats aquí a la punta del poble, que després de, de, de nosaltres només hi ha el cementiri i no fan gaire soroll aquests veïns, saps? Doncs perquè, clar, bueno, imagina't tu que s'hi posen aquí una gent d'aquesta que, que tot el dia fan festes, o que són forasters, o que fan coses rares, val com Déu. No és que, és que, clar, les cases estan ben juntes, però no. Fa bona cara aquest parell. Això sí, són músics. Però crec, crec que no són músics tan música així com de molt forta, eh? Vull dir, ell, ell toca el piano i ella canta. Oh, i ho fan bé, eh? Ho fan bé, eh? No, ella va sortir a un concurs a la tele que cantava amb unes noies i ho feia bé, ho feia bé. Tot el poble que no estàvem pendents, tu. I havíem de votar-la i no sé quines històries que això ho feia la meva filla perquè ja no es podia votar trucant per telèfon com abans, saps? Ara s'havia de fer amb el mòbil i amb l'internet i totes aquestes coses que jo ja no hi entenc. I van guanyar, crec, i ella ell es veu que toca el piano. Mira, prefereixo el piano que la trompeta, saps? Vull dir, mire, una mica sé sí que el sentim perquè clar les parets són gruixudes, però un piano sona fort. Oi, oh, és que és un piano de debò, eh. Maco perquè sí, eh. Al van entrar pel balcó. Això sí que va ser un bon tu. Un dia jo que estava allà al quart i sento un xivarri d'uns homes que cridaven i unes màquines i dic, "Oi, oi, què deu sé? Lleveus ja tu que atreca el cap i veig un camió més d'art un dia sense palla davant de casa i una grua." Don resulta que el piano no el volien a la planta baixa, que ha sigut més fàcil. No, es veu que el volien a al primer pis que deu ser on ell deu ensejar, Doncs, mira, van haver de tallar la brana del balcó i tot. Mira, feia fressa i tot de veure com posaven aquell piano allà d'alto. Maco perquè sí. Ho fa'm bé, ho fa'm bé, Mira, un dia van fer un concert allà al sindicat que van explicar la història del Josep de Calapiuda, del seu avi, saps? Oi, va ser maco. Sí, va ser maco. No, doncs això, que ara estem ben distrits, tu. I ja m'agrada, ja. Primer no sabia jo si... Però sí, sí. Sí, sí, sí. M'agrada. Mira, goita... Quan sorto a regar les plantes a vegades i ja els crido per al balcó, dic Mateu, això, Mateu es diu ell. Mateu, ja veus tu quin nom més macoai per un nano jove. Doncs els crido perllà al balcó i si són allà al menjador de darrera ja surto ni xarremo un rato. És es que els agrada molt xarrar ells, o les plantes no els cuiden gaire bé, però la veritat perquè són una mica despistats. Ja els hi podria regalló, eh, però és que l'aigua no m'hi arriba fins allà. Mira, al principi ella va voler regar una mica el seu balcó i tenir una mica menys maco amb plantes i tal, però és que els hi moren totes tu. Són de... són sí. Mira, l'altra dia van tindre una maquinada estesa que potser s'hi va estar 4 o 5 dies allà, i a mi feia ben cada vegada que sortia pensava al final els hi sortia tota la roba volant però són macos, oi tant, i no fan gaire xivarri no, goita, l'altre dia vam fer un sopar amb tota la família es veu que era l'aniversari d'ella i van convidar tota la família i els amics, era una bona colla eh, mira feien carn allà allà, allà allà allà la brasa que tenen allà fora i goita si van estar una bon estono. però no van molestar pas, eh? perquè jo quan van ser vora dos quarts de 12 em vaig anar a dormir i ja no els vaig sentir pas més vull dir que són, són macos. Sí mira jo cada matí quan surto, vaig a caminar i es si veig llum allà al menjador de davant que ella hi té l'ordenador, doncs la donc i Ella sempre em saluda, és eh? ben xeri d'ella. Ella és una mica més aixòut, però és molt maco. Jo sempre me fixo a veure si són o no, perquè mira, tenen dos cotxes, un de més gros i un de més petit. Em sembla que amb el gros hi va més ell i ell va més amb el petit, però jo quan surto al matí m'hi fixo i ja sé si són o si són o no hi són, saps? I això que tenen un garatge, però no els guarden pas als autos allà dins. Em sembla que hi guarden trastos, perquè van tot el dia amunyat balltú, amb la música tot arreu que van. Es veu que es fan un fart de treballar, pobres clar, és que això de la música. Jo no sé si els de dona pas per gaire, però escolta, ara hem tingut una filla, què s'avisas? Clàudio l'hi han posat. Com que ella també és de Cal Clàudio, deu ser per això, oi? Eh? Oh, quina il·lusió quan m'ho van dit tu. I que per molts anys que la pugui veure créixer, ja. Escolta, és que els nanos donen vida. El jovent dona vida. Mira, ara... Ara que no sé pas com s'ho faran, eh? perquè clar. sempre som fora, ja m'ha tot sovint. Ella eh? ja em diuen Maria que aquest cap de setmana no hi serem si cent sorolllls seran lladres. Jo ja no estic pendent, ja, i a vegades sento solls i fots un crit i resulta que és la seva mare que ha vingut a recórr alguna cosa. I ara amb la nena, oi, quina gràcia, és que és simpàtica! Quan li diu sa mare? Clàudia digues a Déu a la Maria? I ella ja fa treball el braç. més maca. Doncs ara amb la nena no sé com s'ho faran tu. Ella sempre em diu Maria un dia d'aquests te la passeé pel balcó i me la cuides un rato. O ja ho faria de gust, eh? per tant xcarrona, nom'hi veig amb cor. No sé pas si ho, passi, ho diu de debò de deixar-me-la Perquè, mira m'agrada veure-la. A vegades venen a veure'm aquí a casa, perquè clar, com que, com que sempre els he de recollir els paquets, perquè clar, ja t'ho dic que no hi són mai, a vegades hi són, però com que estan amb la música no se n'enteren de res i compren per l'internet moltes coses els jovents, saps? Eh? I clar, aquests transportistes ja em coneixen i et diuen, hola vecina, aquí puedes recoger el paquete de los vecinos? I jo digo, ¡ay, tanto! A vegades són paquets grossos i que pesen, eh? Mira, quan són petits els hi porto jo a vegades allà a casa seva, però aquests que pesen no puc pas tu. I llavors venen a buscar-los, i si venen amb la veure-la nena, oh, quina il·lusió veure tu. I si sí, és que Xrra és que ells els desigrad xarrra. Mira sí. Sí, M'agrada tenir veïns tu jo no sabia si però sí. Sí, ells també deuen estar ben contents, suposo. O eh? menys fa encara d'estar-ho de contents, de tenir-nos de veïns i to. ara surt del balcó. balc. Marc! Marc, què dius? Com va? Mar di una nena! Si hem arribat, ja surt al terrat Sempre es pregunta per la família I amb un somriure estàs ben atrapat I què com us va, nosaltres anar fent Així va tot bé, avui fa molt bé a treballar, es va fer modista, era tota un artista, vivia ballant quan l'amor va trobar i ara ens explica sombriet, històries de vida, històries de gent. Com m'agradaria ser com tu i fer-me gran i seguir ballant, portes a dins teu la joventut Fins demà!